Усіх вітаю! 32-й день проєкту 50. З вами Максим Дівертіто. Я розпочинаю сьогодні, а взагалі продовжую читати разом з вами книжку «Люби без ілюзії» від Анни Топіліної. В нас сьогодні сторінка 129, назва розділу «Не ідеалізуй, щоб і тебе не ідеалізували. Чому не варто ставити людей на п'єдестал? Не варто людей ставити на п'єдестал, не варто сідати на пляшку, все зрозуміло, читаємо. Тут таким шрифтом написано, наче це буде якась історія. Ви пам'ятаєте, вже були історії там, про Хуана, це таке інше. Короче, про Анастасію. Тут така історія. Наші стосунки з н Знову ж таки, от вона мене підбішує просто пиздець. Блять, не да напиши якесь ім'я. Ну, вигадайте ім'я. Ну, що за Н, блядь? Ну, що важко? Ніколай, блін, Нік. Ніколас. Не знаю, зараз там на Е, Назар, да. які ще ім'я на Н є? Наші стосунки з Н. Н англійську, почав написано. Почались з красивої кінематографічної казки. Здавалося, що всі мої мрії про досконалого партнера нарешті втілились в життя. Я зустріла власний ідеал розумного, іронічного, красивого і успішного чоловіка. І він теж був у мене закоханий. Або тобі так здавалось, курва. Я дивилась на Н знизу вгору. Він видавався мені довершеним, майже божественним. І все, що він робив і до чого торкався, теж видавалось ідеальним і неземним. Навіть я сама, відображена в його очах, раптом стала особливо чарівною дівчинкою з мільйоном чеснот. Але казка тривала недовго. За кілька місяців. Нічого собі недовго. Кілька місяців. Усе різко змінилось. Прямо різко. Яскраві освічення, обіцянки і широкі жести заступило Розюче збайдужіння. Ми почали бачитись чим раз рідше. Ініціатива організовувати ці зустрічі стала щораз частіше йти від мене. яка проблема!» Він дедалі рідше писав і приділяв мені менше уваги. І що сухішим ставав потік його любові, то дужче я прив'язувалась, і то в сильнішу залежність потрапляла. І тут винен він. Так? Зрештою я почала божеволіти, жити самою лише думкою про майбутню зустріч і не зводила очей з телефона, а що як він напише. І не будувала жодних власних планів, бо що як він покличе на побачення. Ну, це погано, це погано. Просто якщо навіть пробувати це все ж таки якось так по проєкцію на життя чоловіків, і у них же також так буває, тут з дівчиною круто, потім погано, і вони взагалі перестають якісь плани будувати, це, звісно, неправильно, так не повинно бути. Але ж знову ж таки, я сподіваюся, що тут буде зрозуміло, що ну, проблема не в ньому, а проблема саме в тому, що в голові у людини, яка повністю розчиняється в стосунках. Ніхто не повинен так робити, не дівчина, ні чоловік. Так, звісно, не могло тривати довго. Ці стосунки закінчились драматичним і болючим розривом. Після нього я місяць пролежала лицем до стіни і почувалася розтоптаною і вичевленою. Мені здавалося, що Ен пішов не сам, а забрав з собою все моє життя. Там, нема, там не було чого забирати, блядь. Всю енергію, всю цінність, його погляд більше не підсвічував моїх чеснот. І я видавала собі сірою і порожньою. Тому що так воно і було. Ніяк не могла зрозуміти, за що він так зі мною вчинив, що саме я зробила неправильно, чому він втратив до мене інтерес і куди зникла та неймовірна любов, яку ми почували одне до одного на початку. Ідеалізація невід'ємна невід складова романтичного кохання, як його нам малюють і як його малюємо собі ми. На початку любовних взаємин предмет сердечної прив'язаності справді видається нам, Найдосконалішою людиною на землі. Він ніби сплетений з самих чеснот, а його недоліки видаються дрібними особливостями. Майже непомітними за грандіозністю коханої особи. Крім того, нам окриленим любов'ю із залитим по самі брови гормональним коктейлям видається, що немає такої хиби і породженої неї проблеми, з якими ми б не впоралися чи бодай не змирились. І це, звісно, нормально. Закоханість. Чимось схоже на безумство. Вона змінює нас на фізичному рівні, змушує мислити у трохи рожевих тонах, ніж ми звикли. Але навіть у любові ми залишаємось господинями власного життя, відповідальними за те, куди нас заведеться історія. Хоч би і як нам хотілося виправдовуватися чуттєвим запамороченням, навіть у любові ми можемо і повинні, бо да іноді, виринати з безодні емоції, вмикати логічне мислення і тверезо заоцінювати власні дії. І одне з важливих запитань, яке варто собі поставити під час чергового виходу власну логічну особистість, а чи не ідеалізую я його? Все правильно, погоджуюсь, таке питання можна і треба задавати собі. Відповідно, чоловіки повинні задавати питання, а чи не ідеалізую я її? Ну, звісно, є різні чоловіки, може, у когось там і його. Але це, так би мовити, не наша аудиторія. Як зрозуміти, що ти ідеалізуєш партнера? Для початку варто розібрати, що таке ідеалізація. Саме слово походить від основи «ідеал» і означає уявлення про когось або щось у досконалішому світлі, ніж воно є насправді. Ідеалізація – це розцвічування, це сліпота щодо реальності, це фантазії і сподівання. Ідеалізувати в любові – це підганяти живу людину під власні уявлення про те, якими мають бути ідеальний партнер, ідеальні стосунки, ідеальне кохання. Ідеальний образ любові та стосунків має кожна з нас. Він не конче усвідомлений і вербалізований, але на суто інтуїтивному рівні, на рівні почуттів ми знаємо, чого хочемо. І це знання не народжується з нами, а поступово формується на основі як культурного, так і індивідуального соціального контексту. Любов, що ми бачимо і в кіно, і вичитуємо в книжках, любов, яку показують у власних стосунках наші батьки чи інші близькі люди, любов з пісень, вистав. І розмаїти культурних втілень цього почуття. Все це складається і зливається у наш особистий ідеал – наші надії. Коли ми озброєні цим ідеалом, зустрічаємо іншу людину, закохуємось в неї і намагаємося будувати з нею стосунки, ми підсвідомо пробуємо вписати її у власний ідеальний образ. І в цьому нам допомагає процес ідеалізації. Ми записуємо поведінку, яка нам імпонує, в колонку позитивні риси і множимо її на 10. А поведінку, яка нас не влаштовує, намагаємось на 10 поділити. Наприклад, вдаємо, що її загалом нема, що нам усе привідилось, або ж знаходимо її виправдання. Він не холодний і неуважний, він просто стримана, раціональна людина. Або за допомогою спекулятивного трактування намагаємось притворити мінус на плюс. Він не інфантильний і безвідповідальний, він просто вільна творча особистість, далека від умовності. Врешті ми опиняємось не так у стосунках з живою людиною, як і з власними фантазіями про те, яка вона і яка повинна бути. І що ж у цьому страшного, запитаєш ти? Чому б не пожити в солодких фантазіях, адже вік романтичної закоханості такий короткий? Ще встигному, мовляв, розглядіти всю справжню суть у її непривабливих деталях, але не все так просто. Чим же загрожує ідеалізація? Перше. Сліпота до недоліків. Це чи не найочевидніший наслідок ідеалізації? Коли ти ідеалізуєш партнера і зосереджуєшся на його найкращих рисах, які можуть бути цілком і повністю плодом твоїх фантазій, ти неспроможно тверезо оцінити ситуацію проаналізувати ризики. Чоловік, який за звичайного стану видався б нам нікчемним алкоголіком і ледоцюгою, раптом перетворюється в наших очах на романтичного борця з системою, піднесеного високо над буржуазними умовностями. Одружений Казанова, який зраджує і дружину, і тебе, видається, збитою з пантелику, емоційною, глибокою людиною, якою ніхто не розуміє. Ну, до речі, непогано написано, і стосовно цього знову ж таки хочеться погодитися. Тупуватий і емоційно недалекий чоловічок суворим, неве... суворим невеле, суворим невеленемовним, невелемовним, суворим невелемовним, справжнім мужиком. Які носить усередині якусь таємницю, та хоч би як нам хотілось вірити у фантоми, ідеалізація це викривлення справжнього стану справ, а жити тобі доведеться, на жаль, у реальності і краще бути до неї готовою. Неможливість близькості ідеальних людей, які складаються з самих лише чесноти, рожевого БЗ, на жаль, не існує. У кожного з нас є тінь, набір риси схильності, що ми ними не пишаємось, і які не вписуються в образ благочестивого ангела в платі. Вони є в тебе, вони точно є у твого партнера. І кожному з нас в глибині душі дуже хочеться, щоб нашу тінь побачили і не відсахнулись. Це і є визначення істинної близькості – бачити і приймати іншу людину в її повноті. Приймати тут не означає схвалювати чи не почувати з цього приводу емоцій. Приймати – це бачити, і однак обирати, бути поруч і давати іншій людині право бути свободою, навіть якщо нам це не цілком подобається. Коли ми ідеалізуємо і вперто не хочемо бачити чужої тіні, ми не можемо і зблизитись. Тому що стикаємось тільки з зовнішніми масками, або й взагалі варимося у власних фантазіях, не приймаючи справжньої реальності іншої людини. Потреба відповідності – це наступна проблема. Яка і чим загрожує ідеалізація. Коли ми... Призначаємо іншу людину богом чи ангелом, виникає закономірне запитання, а що цей небожитель робить поруч з нами, простими смертними? Відмовляючи іншій людині у праві бути не ідеальною, ти відмовляєш у цьому праві і собі. Уявляючи партнера прекрасним принцом, ти ніколи не зможеш показати йому власної тіні, бути при ньому вразливою, слабкою, некрасивою, смішною, не ідеальною, живою. Хочеш ти цього чи ні, але тоді доведеться дотягувати до того, що ти нафантазувала про партнера. І тобі це гарантовано не вдасться. Чому? Та тому, що себе ти бачиш зсередини і давно вже знаєш. І обманутись про те, що ти була і пухнаста, що ти біла і пухнаста принцеса, ніяк не вийде. Зрештою, ти весь час почуватимешся некомфортно поруч з партнером, почуватимешся недостойно його, почуватимешся недостатньо хорошою. І це так чи так позначиться на ваших стосунках. Завищені сподівання. Ідеалізація може досить боляче вдарити і по твоєму партнеру. Він же теж бачить себе зсередини. Давно себе знає, розуміє, що ніколи не дотягне до образу, який ти вигадала. У цей образ не вписується його тінь, його слабкості, його живість і вразливість. Ні, попервах, статус принца, ангела і бога ясна річ тішить кожного. Мене вважають ідеальним, я для неї найкращий. І на ці натхненні хвилі люди здійснюють чимало подвігів, кажуть чимало красивих слів і дають чимало нереалістичних обіцянок. Та людині важко довго відповідати завищеним обіцянкам, спровокованими ідеалізацією, вона почувається зобов'язаною і невільною. І рано чи пізно це починає втомлювати або дратувати. Бо якщо ти ніяк не можеш дострибнути до планки, яку встановив хтось інший, але відчуваєш, що вона є, то впадаєш у сильну фрестрацію. Наступне розчарування. І чи не найпоширеніший і найгіркіший результат ідеалізації розчарування? Рано чи пізно рожеві окуляри б'ються склом усередину. Партнерам набридає грати ролі, на якій ми їх призначили без їхньої згоди, ілюзії розлітаються на друски, і всім учасникам процесу стає вкрай гірко. Гірко та розчарування ті часто перероджуються у лють на партнера. Я вважала, що ти такий, а ти мене обманув. Але дуже часто партнер ніколи і не був таким. Ми просто зліпили його із власних фантазій та сподівань і полюбили те, що створили самі. Окей, ідеалізувати погано. Через це зляться, сваряться і розлучаються. Але як бути? Намагатись за можливості сприймати партнера як живу, звичайнісіньку людину. Він абсолютно точно не найкращий з чоловіків, не той, кого ти все життя чекала, не ліпший за бойфрендів твоїх подруг, не мужчина з романтичних фільмів і книжок, не лицар, не джентльмен, не ангел. У цього цілком точно є маса недоліків. Він, ймовірно, буває слабкий, жалюгідний, агресивний, прискіпливий, дратівливий, неохайний, безвідповідальний, скандальний чи ще якийсь. І це цілком нормально. Це геть не означає, що його не можна любити. Для щасливої любові і стосунків не потрібні ідеальні люди без вад, промахів і помилок. Для щасливої любові вистачить людей, які бачать одне одного в усій повноті, вміють спілкуватись і домовлятись, вміють турбуватись і намагаються не надто сильно ранити одне одного своїми недоліками. Теоретизувати про це, звісно ж, значно простіше, ніж втілювати в життя, але в мене є одна маленька вправа, яка може допомогти. Щоразу, коли тобі видаватиметься, що він найкращий на світі, Мені вже ніколи такого не знайти. Він розуміє мене, як ніхто постав собі одне просто запитання. У чому це виявляється? Він найкраще, найкраще тебе розуміє, у чому це виявляється? Він не такий, як усі. У чому це виявляється? Спробуй дати собі якомога конкретнішу відповідь без загальних фраз, абстракцій та емоцій. І спробуй побачити ліс за деревами. Тобто живу людину за власними бажаннями, надіями і сподіваннями, які ти так чи відчайдушно намагаєшся намацати в партнері коли ідеалізують тебе. А як зі зворотньою ситуацією, коли не ти намагаєшся призначити партнера Богом, а тебе ставлять на п'єдестал богині? Як на мій смак, на жаль, це набагато страшніше. Майже всі проблемні стосунки мають одну спільну точку. Вони починаються з ідеалізації. Чи не кожна жінка, яку принижував, ображав або бив партнер, пригадає, що їхні стосунки починалися з романтичної казки? Мільйони красивих слів, вишукані компліменти, дорогі подарунки, яскраві романтичні жести, обіцянки, щедрість. Усе те, що у файховій літературі називають любовним бомбардуванням. Партнер призначає тобі найкращою жінкою на планеті. Не такою, як усі. Найкрасивішою, найрозумнішою, найчуйнішою, найніжнішою, найжіночнішою. А ти видаєшся на це все, бо кого з нас не підкуплять увага, захоплення і щедрість. Втім, видалізація та любовних бомбардувань є одна дуже неприємна риса. Вони закінчуються. І починається найцікавіше. Палкий натиск перших залицянь садить нас на голку схвалення. І увага стає для нас наркотиком. Крім того, наша самооцінка потрапляє в залежність від слів і дій партнера. Спершу він її підіймає, але цей підйом штучний та тимчасовий. Той, хто його дав, той може і забрати. І саме тому ми готові зі шкіри вилізти, тільки б залишитись так само любленими, як на початку. Та рано чи пізно наш партнер починає бачити за власну ідеалізацію нас самих. Починає бачити звичайнісіньку, жінку. Звісно ж, привабливу, прекрасну, достойну кохання, але не ідеально. На жаль, часто його це дратує. І хоч це і не наша провина, тамститись за розчарування він починає саме нам. Причіпками, шпильками, ревнищами, спробами контролювати знеціненням, приниженням, дистанцюванням у кожного власні методи. Спершу нишком майже непомітно, а потім дедалі відкритіше. Коли шквал обожнення припиняється або спадає, а натомість приходить холод або навпаки або нападки. Нам стає погано. Дуже-дуже погано. Нас починає ламати за нашою великою любов'ю, за всіма тими ейфорійними, піднесеними почуттями, яких ми зазнавали в ролі його богині і музи. Ми намагаємось зрозуміти, що ми вчинили не так, через що нас раптом понизили у званні. Пробуємо відвоювати його увагу, вислужитись, виправитись. Тобто що? Правильно. Потрапляємо в жахливу любовну залежність, ковтаємо гачок, з якого потім нелегко зірватися. У тузі за тим, що було на початку взаємин, ми терпимо майже будь-яке ставлення, сподіваюся, що екстаз цукорково-букетного періоду повернеться. А скиньо до такої поведінки чоловіки зазвичай раді підгодовувати наші ілюзії, періодично вмикаючи режим давні добрі часи і кружляючи нас на емоційних каруселях. Злет – любов, причіпки – образи, вибачення, воз'єднання – любов, ревнощі – контроль – Образа, удар, вибачення, дорогі подарунки, запевнення в любові, ще більше образ. Багатьом, на жаль, знайома ця схема, вона розхитує психіку, і зійти з такої каруселі дуже складно. А найнеприємніше те, що чоловік, який за зачиненими дверима витворяє таке зі своєю жінкою, в очах суспільства зазвичай ідеальний партнер, який носить кохану на руках. І це ще сильніше ускладнює вихід з замкнутого кола ідеалізації насильства. То як уникнути цієї м'ясорубки? Обожнення і подальшого пониження до простих смертних. Уважно стежити за поведінкою партнера і ступати три кроки назад, коли тебе намагаються призначити богиною, єдиною, хто його розуміє. Найкращою жінкою на світі. Ніколи таких не бачив. І таке інше. Тому що ти, як і він, звичайнісінька, земна жінка. В тебе є недолік і слабкості. Ти ніколи не зможеш натягнути на себе білу того і відповідати його очікуванням. Навіть якщо дуже-дуже постараєшся, навіть якщо він тобі зараз дуже-дуже потрібен. Це, з одного боку, доволі образливий висновок, кому ж з нас не хочеться знати, що ми найкращі, унікальні, неповторні, надзвичайні особливі. З іншого боку, він доволі втішний. Якщо визнати, що ти абсолютно звичайна жінка, яка при цьому, однак, заслуговує на хороше ставлення і любов, це означає, що тобі можна більше не дертися зі шкури, дотягуючи до чиїхось сподівань, не перекроювати себе і просто розслабитись. І так. Занадто яскраві романтичні жести, занадто гучні слова і форсування стосунків – це раніше сиптом душевного нездоров'я і подальших проблем, ніж ознака справжнього чоловіка, якого ти все життя чекала. Просто повір на слово. Демоверсія. А що як він не справді ідеальний? Що як він справді поводиться так, як має поводитись ідеальний мужчина? І це чесне не фантазії, не політ залитого гормонами розуму. Ну що ж, таке теж буває. І досить часто. Але, на жаль, початок стосунків – це ж ніяк не показовий період. Поведінка людини на початку стосунків – це демоверсія, у якій намагаються показати все найкраще, щоб продати основну версію. А от справжня суть людини розкривається тоді, коли вона А. Розслабляється, відчуваєш, що ти вже точно нікуди від неї не дінешся. Б. Коли ти потрапляєш до неї в залежність, і отут демоверсія може раптово закінчитись, і ні, далеко не завжди в такому разі з людиною лізуть демони і біси, хороших чоловіків на світі теж вистачає, але є і інші варіанти. Тому слід не забувати, що на початку стосунків краще не сильно захоплювати світлим образом партнера і не плутати туризм з еміграцією. І головне уважно стежити, як чоловік ставиться до жінок загалом. До його колишніх, до дітей, до тих, що від нього залежать або нижчі за статусом. Це ставлення, лакмусовий папірець, який висвічує, як ставитиметься до тебе, коли демоверсія закінчиться. Ну таке, в принципі, з всім можна погодитись те, що ми сьогодні з вами читаємо. Я не можу сказати, що сьогодні палає, а за все, ну так, так, у цьому є сенс. Ти, звичайнісінька, неідеальна жінка, достойна щастя, любові хорошого ставлення, ти не зобов'язана відповідати нічим сподіванням. Щоб бути щасливими, ні ти ні твій партнер, не зобов'язані бути ідеальними.